Haleluya. Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Karibu sana sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usio nyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Nasi sasa tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata tupate wokovu uliyo tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Hilo ni neno la Mungu kutoka kitabu cha kwanza cha Petro sura ya kwanza mstari wa tatu, hadi watano. Jina la Bwana nalitukuzwe milele. Rafiki mpendwa, leo tunahitimisha tafakari hii tuliopewa kwa kichwa kinachosema Kesheni ninyi kila wakati mkiomba mpate kuokoka na kusimama mbele ya mwana wa Adamu. Kesheni ninyi kila wakati mkiomba mpate kuokoka na kusimama mbele ya mwana wa Adamu. Ni mengi ambayo roho mtakatifu ametufunulia kupitia tafakari hii jambo la msingi ni sisi kumtii Mungu kwa kukubali kukesha kweli kila wakati na kuomba kweli bila kukoma kwa maana hatujui siku wala saa atakayo kuja bwana wetu ni mengi ambayo roho mtakatifu ametufunulia kupitia tafakari hii jambo la msingi ni sisi kumtii Mungu kwa kukubali kukesha kweli kila wakati na kuomba kweli bila kukoma kwa maana tujue siku wala saa atakayokuja bwana wetu. Neno la Mungu katika Ufunuo Yohana sura ya 22 mstari wa kumi hadi wa 16. Ufunuo wa Yohana kumi hadi sita. Neno la Mungu linasema Yohana anaandika anasema akaniambia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki. Usiatie muhuri maneno ya kitabu ya unabii wa kitabu hiki kwa maana wakati huo umekaribia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki kwa maana wakati huo umekaribia mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu na mwenye haki na azidi kufanya haki na mtakatifu na azidi kutakaswa mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu Mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama naja upesi na ujira wangu upa pamoja nami, Kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Tazama naja upesi na ujira wangu upo pamoja nami, Kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao zao. Wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na nawauaji na hao wabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na nawauaji na hao waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa mimi ndimi nilie shina na mzao wa Daudi ile nyota yenye kungaa ya asubuhi mimi ndimi nilie shina na mzao wa Daudi ile nyota yenye kungaa ya asubuhi tuombe Mungu mkuu baba wa Bwana wetu Yesu Kristo tunakuhimidi na kukuabudu wewe peke yako unayestahili kuabudiwa Tunakushukuru Bwana kwa kutuzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu Asante kwa ajili ya urithi usiharibika, usio na uchafu, usionyauka uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Asante Bwana kwa kuwa ni wewe unayotulinda na nguvu zako kwa njia ya imani hata tupate wokovu uliotayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Tunakuomba sasa uturehemu na kutusamee dhambi na makosa yetu yote. Ee Bwana, ukaachilia hiyo damu yako Yesu Kristo juu yetu ikapate kutusafisha na kututakasa kabisa. Damu ya Yesu ikatutenge na uovu na dhambi na laana. Kwa nguvu za Mungu zitulindazo kwa njia ya imani tukapate kufikia thawabu ya uzima wa milele. Baba tunakushukuru kwa Roho Mtakatifu wako anayetukumbusha na kutuongoza katika kweli yote. Tunaomba utujaze na roho ya utii na uchaji Tukaishi kufuata njia zako kwa jina la Yesu Kristo. E mtakatifu takatifu Roho wa Mungu, tunakusihi tuwezeshe kukesha kweli kila wakati na kuomba kweli bila kukoma kwa nguvu za Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, wewe ulie Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho, umesema, "Heri wazifuao zao wawe na amri ya kuenda huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake." E Bwana, tunakuomba kwa neema yako etuokuwayo utusaidie tukafikie hiyo heri kwa jina lako Yesu Kristo. Tunakutukuza na kukusifu Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni kwa kuwa wewe uliyetuita katika ufalme wako ni Mungu mwaminifu mwenye kufanya yote sana sana ahadi zako. Nasi tunakuamini kwa moyo wote. Jina lako litukuzwe milele Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo. Leo ni tarehe 27 Oktoba mwaka wa tatu. Yesu anasema, Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuataoongo zao, wawe na amri kuenda huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi, na wazinzi na nawauaji. Na kuabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya. Mimi Yesu, nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndiye niliyeshina la mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa asubuhi. Mungu na atusaidie tukaweze kutembea katika huo uzima alioachiliajiu yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen.